«Розділ сьомий. З усіх боків на мене накинувся рій думок. Ми на одній. Це чужинці. Корабель дивний. Як його так інженери спроектували? Вони там всередині живуть? Це їх зірка? Я спричинив міжпланетний конфлікт шляхом вторгнення на територію іншопланетників? Дихай, наказав я сам собі. Добре, по одному питанню зараз. А якщо це ще один корабель землі, про який я не пам'ятаю?» Дітько, мені знадобилося декілька днів, щоб їм я, власне, пригадати. Можливо, земля направила декілька апаратів різного дизайну, типу для надійності, для збільшення шансів, щоб хоч один з них спрацював. Може, це корабель Praise Allah, Аллах», хвала Аллаху, чи «Блесінгов Вішну» – благословення Вішну. Гейл Мері, радуйся Марія, це дуже довга подача вперед в американському футболі, яка зазвичай виконується у вічі з винятково малими шансами на завершення. А також це перший рядок католицької молитви. Чи ще якось? Я огледів Стернову. Екрани і пульти керування – все, але жодного натяку на радіо. Панель ПКА має радіопристрій. Але, звісно, це лише для переговорів між екіпажем і людиною, що в скафандрі вийшла за межі корабля. Якби вони відправили низку апаратів, то вони б точно додали якусь радіосистему, аби могли спілкуватися одне з одним. На додачу, цей корабель не оковирний, Перегортав екрани штурманської консолі, аж поки не побачив екран – радар. Бачив його раніше, але уваги не приділив. Я так тоді собі подумав, що це для того, аби при роботі поблизу астероїдів чи інших об'єктів не зіштовхнутися з ними. Піль... Після декількох спроб я розібрався, як він вмикається. Він миттєво помітив інший корабель і зарвів попереджувальним сигналом, від якого в мене заболіло в ухах. «Стопе! Стопе!» Від раптового звуку і закричав я, і похопцем почав мацати екран, аж поки не знайшов кнопку «Вимкнути звук тривого зближення». Натиснув, і сирена зникла. Угледів решту екрана. Там була купа даних, і всі у вікні з написом «Проблиск А». Думаю, що якби контактів було більше, то і вікон було б більше. Ну і добре. Це все просто первинні дані після сканування. Нічого подібного до ізометричного сканеру зіркового шляху чи щось такого. Швидкість – нуль. Вони точно відповідають моїй швидкості. Це не може бути збігом. Дистанція – 217 метрів. Я так подумав, що це відстань до найближчої частини корабля. Або середня. Ні, це має бути до найближчої частини. Скоріше за все, призначення цієї системи – запобігання зіткненням. До речі про зіткнення. 217 метрів – це відчайдушно мала відстань відносно до масштабів зоряної системи. Це точно не може бути збігом. Той корабель розташувався так через те, що я тут. Ще один показник. Кутовий розмір складав 35,44 градуси. Добре, цьому можна дати раду простими розрахунками. Вивів панель інструментів на головний екран і запустив калькулятор. Щось за 217 метрів займає 35,44 градуси поля зору. Припустимо, що радар бачить на 360 градусів. Це буде досить грубий радар, якщо не вміє такого. Набрав певні числа в калькуляторі, обрав арктан, арктангенс і... Довжина корабля складає 139 метрів. Приблизно. На іншому екрані я вивів панель Астрофаїв. На маленькій панелі значилося, що довжина Гейлмері становить всього 47 метрів. Тож, е ге, чужинський корабель втричі проти мого. Настільки великий, що земля такий відправити не могла. Без варіантів. І форма. Що ж не так з формою? Я звернув увагу на петровоскоп, який зараз працював як камера. Центр корабля має форму діаманта. Ромбічний. Насправді, думаю, це октайдер. Схоже, що він має вісім граней, кожна з яких трикутна. Одна така грань, як мій корабель. Трима товстими штангами, не знаю, як їх іще назвати, діамант був поєднаний з широкою трапецеподібною основою. Це схоже на корму. У передній частині діаманту мався вузький качан. Просто тимчасовий термін. Який ніс чотири пласкі панелі паралельні головній осі корабля. Чи це не сонячні панелі? Качан подовжувався вперед, переходячи у пірамідальний конус на прові. Кожна грань корпуса була пласкою. Навіть штанги мали пласкі поверхні. З якою метою це було зроблено? Пласкі грані – це жахливе рішення. Я нічого не знаю про конструкторів, але ж їм, певно, потрібна якась атмосфера всередині, чи не так? Чималі пласкі площини – це негодящий варіант для цього. Можливо, це лише зонд, а не справжній корабель. Можливо, всередині немає атмосфери, бо немає нічого живого. Я можу дивитися на інопланетний артефакт, а не на корабель. Це все ще найзахопливіший момент в історії людства. Отже, він працює на астрофагах. Це і було стабільне світіння на частоті Петрової, яке я бачив раніше. Цікаво те, що в них така сама технологія реактивного руху, як і в нас. Але беручи до уваги, що це найкращий метод збереження енергії, то це не дивно. Коли європейські мореплавці вперше зустрілися з азійськими мореплавцями, то ніхто не дивувався вітрилами. Але чому? Ось що мене зачепило. Щось на борту, комп'ютер чи команда, вирішило підійти до мого судна. Як вони взагалі дізналися, що я тут? Певно, так само, як і я. Масивне інфрачервоне випромінювання з моїх двигунів. А відтоді, як мої двигуни були розвернуті в бік тау то це означало, що я світив в їх бік ліхтариком потужністю 540 трильйонів Вт. Залежно від того, де вони були на той час, то, можливо, я світив яскравіше за власне тау -кита. Як мінімум, на частоті Петрової. Тож вони можуть бачити цю частоту. І я теж можу». Погортав через екрани консолі спін двигунів, аж поки не знайшов ручне керування. Варто було на ньому зупинитися, як вилізло попередження. «Ручне керування рекомендується лише для надзвичайних ситуацій. Ви впевнені, що бажаєте перейти на ручне керування?» «Я надрукував «так». Це призвело до наступного попередження. «Повторне підтвердження. Надрукуйте «так», аби перейти до ручного керування». Я застогнав і надрукував ТАК. Нарешті мене допустили до ручного керування. Це трохи лякало. Не через те, що це складно, а через те, що просто. Виникло три повзунки: двигун 1, двигун 2 і двигун 3. Кожен стояв на нулі. Верхня частина кожного повзунка була позначена як 107N. N, напевно, означало ньютони, одиниці сили. Певно, якби я вивів на максимум усі три, то вони б віддали 30 мільйонів ньютонів. Це в 60 разів більша потужність, аніж видає «Боїнг-747» при злеті. Вчителям науки відомо багатько випадкових фактів. Ще була купа менших повзунків. Вони були зібрані у групи «Никання», «Тангаж», «Обертання». Десь на корпусі судна мають бути невеличкі двигуни або впливати на орієнтацію судна. Тепер я чітко зрозумів, чому не варто жартувати з цією панелью. Одна помилка, і я зажену корабель в «Обертанні», яке розірве його на частини. Але вони про це подумали бо посередині екрану була кнопка з написом «Обнулити обертання по всім осям». Добре. Я знову перевірив петровоскоп. Проблиск «А» не зрушив з місця. Як був по лівому борту і трохи вперед, так і лишився. Перемкнув петровоскоп назад на частоту астрофагів, і екран зробився майже чорним, як і раніше я міг бачити лінію Петрової на задньому плані інопланетного корабля. «Давай наглянемо, ну, якщо тобі є що сказати. пробурмотів я». Другий спін двигун розташовано по центру корабля. Прискорення, дане ним, буде направлене по осі судна і, сподіваюся, не призведе до зміни позиції. Побачимо. На одну секунду я підняв повзунок до значення 0,1%, а потім повернув назад. Навіть на одному двигуні на одній тисячній потужності на одну секунду корабель трохи посунувся. Значення прискорення на радарі для проблиску А склало 0,86 метра секунду. Це мікроскопічне прискорення розігнало мій корабель десь до восьми сантиметрів на секунду. Але це мене не обходило. Я турбувався за інший корабель. Я дивився у петровоскоп. Краплена поту відділилася від мого лоба і попливла геть. Здавалося, що серце от-от вистрибне з груди. Потім задня частина корабля на одну секунду освітилася на частоті Петрова. Так, як зробив я. Ого! Я вмикав і вимикав двигун декілька разів. Три коротких вихлопи, один довгий. І ще один короткий. Жодного повідомлення не малося на увазі, просто хотів подивитися, як вони це сприймуть. Цього разу вони готувалися. За секунду інший корабель повторив мій сигнал. Я хекнув і посміхнувся. Потім здригнувся. Знову посміхнувся. Це забагато для того, щоб осягнути зараз. Для будь-якого зонду ця відповідь зашвидка. Якщо він на віддаленому керуванні чи щось таке, то оператори мають сидіти десь за декілька світлових хвилин, але поруч просто фізично немає жодного прихистку для них. На тому кораблі наявна розумна форма життя. Чесне слово, я за 200 метрів від іншопланетянина. Тобто, мій корабель рухається завдяки інопланетянам, але цей новий, він же розумний. Боже, це воно! Перший контакт! Я той самий хлопець! Я той, хто вперше зустрів іншопланетян! Проблиск А, відтепер я так називатиму їх корабель, знову увімкнув і вимкнув двигун. Я уважно придивлявся, щоб запам'ятати послідовність, але це було постійне світіння низької інтенсивності. Вони не сигнали, вони маневрували. Перевірив панель Радар, такий я проблиск А відновив 217 метрів дистанції до Гейлмері. Покупався у науковій панелі, аби повернути картинку з нормального телескопа. Візор нормального світлового діапазону потрібен лише для того, аби налаштувати на об'єкти головну камеру. Телескоп має значно кращу роздільну здатність і чіткість. Певно, я був занадто схвильований для того, щоб мислити чітко, і тому додумався до цього лише тепер. Через головний телескоп картинка стала значно чіткіше. Скоріше за все, це просто була камера з безглуздо високою роздільною здатністю, тому що я мав змогу наближати і віддаляти без втрати деталей. Наразі я маю дуже якісне зображення проблиску А. Корпус іншопланетника виявився поцяткований сірим і бежевим. Візерунок виглядав випадковим і однорідним, немов хтось почав змішувати фарбу, але зарані зупинився. В кутку екрана щось ворухнулося. Неправильної форми об'єкт сковзає по доріжці на корпусі. Якийсь штир із чітко вираженими руками, що стерчить угорі. Кожна рука на кінці має схожу на затискач долоню. Лише тепер я помітив мережу доріжок на корпусі. Це робот. Щось таке, що контролюється зсередини. Ну Чи мені здалося, що воно саме таке? На маленького зеленого люця воно не схоже, і на іншопланетника в скафандрі ПКА не схоже так точно. Не те, щоб я мав уяву про те, як такі штуки виглядають насправді. До так, я точно упевнився в тому, що це встановлений на корпусі робот. Подібні апарати малися на довколоземних космічних станціях. Це хороший варіант залагоджувати справи ззовні вашого корабля без того, щоб натягати скафандр. Робот рухався по корпусу, аж поки не досяг найближчої до Гейл Мері точки. Один із тих маленьких затискачів тримав циліндричний об'єкт. Поняття про реальний масштаб я не мав, але у порівнянні з кораблем робот був невеличким. Грубо приблизно машина була розміром з мене. Робот зупинився, простягнув руку в бік мого корабля і обережно випустив циліндр у відкритий космос. Той поволі рушив в мій бік, злегка обертаючись по короткій осі. Запуск пройшов не ідеально, але дуже і дуже акуратно. Зиркнув на панель радар. Проблиск А мав нульове прискорення. А тепер з'явилося вікно Проблиск Б. Воно демонструвало наближення циліндру зі швидкістю 8,6 см на секунду. Цікаво. Саме з таким прискоренням я зрушив з місця Мері декілька хвилин тому, коли мигав двигунами привіт. Це не може бути збігом. Вони хочуть, щоб я отримав цей циліндр, і вони хочуть приставити мені цей циліндр на відомій швидкості, з якою мені зручно працювати. Дуже розважливо з вашого боку. Сказав я. Які розумні прибульці. З цієї точки зору я класифікував намір як дружній. Я маю на увазі, що вони роблять усе можливе, щоб сказати привіт і бути поступливими. До того ж, якщо я натяк на можливість захоплення, що я з цим вдію. Помру, Ось що я зроблю. Я науковець, а не Бак Роджерс. Вигаданий герой фантастичного коміксу, що вийшов із-під руки американського художника Філіпа Новлана. Що ж, певно, я мав націлити спін двигуни на їх корабель, увімкнути наповну, від чого той випарується. А знаєте що? Я не хочу просто зараз думати в цей бік. Швидкий розрахунок підказав, що циліндр досягне мого корабля за 40 хвилин. За цей час я маю обратися в ПСА-скафандр, вийти і приготувати себе до першого для людства прийому тачдауну з позаземним кватербеком. Я багато дізнався про шлюз, коли відправляв у відкритий простір померлих товаришів і... Ілюхіній цей момент би сподобався. Вона від радості заплигала б по кабіні. Яо лишався би стоїчним і спокійним, проте навіть його обличчя освітила б усмішка, коли ніхто на нього не дивився. Сльози заступили мій зір. Через відсутність гравітації вони не стікали, а затоплювали очі. Це немов відкрити очі під водою. Змахнув сльози, і краплини попливли в інший бік кімнати, хлюпнувши бризками на стіну. «Не мав в мене часу на це. Треба ловити позаземну на дівочку». Відв'язався від крісла і поплив до шлюзу. Мозок кипів від ідей та думок, і через це мене кидало в крайнищі диких необґрунтованих рішень. Можливо, це розумний вид винайшов астрофагів. Можливо, їх було спеціально сконструйовано для вирощування на паливо для космічних кораблів. Найкраще це робити на сонячних харчах. Можливо, варто мені буде пояснити, що відбувається на Землі, і вони дадуть нам рішення. А можливо, візьмуть корабель на абордаж і відкладуть яйця у мій мозок. Ніколи не можна бути впевненим. Відкрив внутрішній люк і дістав ПЗА-скафандр. Так, чи знаю я, як залазити у цю штуку? Чи як безпечно її використовувати? Я відімкнув замки лялечки ПЗА-скафандру «Баклан МКС-2» і відкрив задній люк. Вимикачем на поясі увімкнув головне живлення. Костюм завантажився майже миттєво, і на панелі повідомлень, приєднаної до нагрудного блоку, висвітилось «Всі системи працездатні». «Якого дідька? Я розуміюся на всьому, що тут відбувається. Можливо, ми багато разів тренувалися. Я знав це так само, як знав фізику. Воно у мене в голові, але навчання не пам'ятаю. Скафандр московської моделі – це бляшанка високого тиску. На відміну від американських моделей, у яких ви окремо одягаєте верх і низ, потім купу багато різних штук під шолом і рукавиці. Баклан – це по факту комбінезон з люком на спині. Ти в нього входиш, закриваєш люк і готово. Це немов комаха вилуплюється тільки у зворотній бік. Я відкрив люк і пробрався всередину. Відсутність гравітації – це бімба. Можна не воювати з костюмом так, як це відбувається зазвичай. Дивно. Я пам'ятаю, що зараз простіше, ніж всі попередні рази, проте самі ці рази й не пам'ятаю. Певно, через мій ушкоджений мозок. Але наразі все працює достатньо ефективно. Я пропхнувся. Руки і ноги потрапили у відповідні отвори. В польотному костюмі бути в баклані некомфортно. Він розрахований на спеціальний одяг. Я навіть знаю, як він виглядає, але в основному це для температурного контролю і біомоніторингу. Не маю часу шукати його в комірчині, в мене побачення з циліндром. Вже в скафандрі я повільно впираюся в стіну шлюзу ногами, аби притиснути задній люк до стіни. Коли лишається декілька дюймів, сантиметрів, маю сказати, він же московицький, врешті-решт. На панелі повідомлень вмикається зелений вогник. Тягнуся до неї незграбними руками в рукавицях і натискаю кнопку «Автограматизація Скафандр потріскує, щілина позаду закривається з серією голосних цокань. З останнім клац зовнішній люк стає на місце. Табло статусів повністю зелене, і я маю в наявності 7 годин підтримки життєдіяльності. Внутрішній тиск складає 400 гектопаскалів, десь 40% тиску над рівнем моря. Для космічних скафандрів це норма. Увесь процес зайняв лише 5 хвилин. Я готовий виходити назовні. Цікаво, мені не потрібно проходити декомпресію. Вдома на космічних станціях астронавти години проводили у шлюзах, поволі звикаючи до пониженої атмосфери скафандрів ПКА перед тим, як виходити. В мене такої проблеми немає. Очевидно, уся Гейл Мері має ці 40% тиску. Гарний дизайн. Єдина причина, по якій станції навколо Землі мають повний атмосферний тиск, полягає у необхідності при нештатній ситуації швидко повернутися на планету. Але щодо команди нашого корабля, куди нам виходити? Можемо використовувати понижений тиск постійно, менше навантаження на обшивку та можна оперативно проводити роботи за бортом. Я набрав груди повітря і повільно його випустив. Десь позаду почалося м'яке гудіння і по плечами спині потекло прохолодне повітря. Кондиціонер. Почуття приємні. Ухопився за поручень і крутнувся навколо. Зачинив внутрішній люк, а потім перевів головний важель у положення початку процедури шлюзування. Увімкнулися насоси. Було гучніше, ніж я уявляв. Як мотоцикл на холостому ходу. Долоні з рукоятки я не прибирав. Якщо її повернути назад, то шлюзування перерветься, і тиск повернеться до норми. Якщо на панелі скафандру з'явиться хоч натяк на червоний сигнал, я зроблю це так швидко, що аж голова закрутиться. За хвилину насос зробився тихішим. Потім ще тихішим. Потім зробився гучним, як завжди. Але ж зі зменшенням тиску повітря, іншого варіанту передачі звуку, окрім як через підошви, що стояли на калемку з липучками, не було. Нарешті насоси зупинилися. Ззовні була повна тиша, а всередині лише тихо шелестіли вентилятори. Пульс шлюзу показав всередині норовий тиск, і жовте світло змінилося зеленим. Я міг вільно відчиняти зовнішній люк. Угобився за ручку люка і завагався. «Що я роблю?» – промовив сам до себе. «Чи це справді хороша думка?» Мені так треба того циліндру, що я готовий стрімголов летіти уперед без жодного плану? Чи варто ризикувати життям? Так, однозначно. Хай буде, але чи варто ризикувати життям усіх на Землі? Бо якщо я напортачу і помру там, то увесь проект Гейл Мері зійде на пси. Хм. Так, воно того варте. Я не знаю, на що ті чужопланетяни схожі, чого вони хочуть або чого намагаються сказати, але вони мають інформацію. «Будь-яка інформація, навіть та, яку б я краще не знав, краще за ніяку». Я прокрутив ручку люка і відчинив його. Вистромив голову і побачив у кита на власні очі. З цієї відстані вона була лише трохи менш яскравою за сонце, якщо дивитися з землі. Двічі перевірив мій клятий трос, щоб бути точно впевненим, потім вступив у космос. А я у цьому ні в року. Мав багато тренувань. Напевно, у баку з нульовою плавучістю чи щось таке. Але для мене це стало природнім. Ступив зі шлюзу і зачепив карабін на одній з рейок на зовнішній обшивці. Завжди мати два труси. Завжди тримати як мінімум один зачеплений. Таким чином ти ніколи не ризикуватимеш відлетіти від корабля. Баклан МКС-2, напевно, найкращий скафандр для ПКА, але на відміну від скафандрів НАСА, він не має СЗРПА – спрощений засіб для рятування під час позакорабельної активності. Як мінімум з СЗРПА у вас є мінімальна тяга для повернення на борт на випадок падіння з корабля. Вся ця інформація гуртом затупила мою свідомість. Підозрюю, що скафандрам я присвятив багато часу і роздумів, що чого. Чи може я в команді виконував роль спеціаліста зі скафів? Не знаю. Опустив сонцезахисний екран і поглянув на проблеск А. Хотів би я своїми очима роздивитися якісь деталі, але він був досить далеко. Бортовий телескоп давав мені значно кращу картинку, проте у спогляданні іншопланетного космічного корабля особисто було щось особливе. Помітив проблиск від циліндру. Час від часу пласки торці інопланетного предмету, якого було легенько кинуто в мій бік, відбивало татло. Це я, до речі, винайшов слово «татло». Світло від Тау-Кита – це не сонячне світло. Тау – це не сонце, тож татло. В мене ще лишалося добрих 20 хвилин до того, як артефакт досягне корабля. Трохи перездивлявся, аби вгадати, куди він може вдарити, було б непогано мати когось з команди за екраном радару. Взагалі, непогано було мати когось з команди. За п'ять хвилин я визначив, куди воно прилетить. Приблизно по центру. Точка, що її убрали іншопланетники, була не найгірша за будь-яку іншу. Прогулявся по обшивці. Гейлмери досить чимала. Моя невеличка територія з атмосферою займала лише половину її довжини, а задня половина ракети була втричі ширша. Наразі, думаю, більшість цього об'єму є пустим. На початку моєї подорожі в один бік він був заповнений астрофагами. Обшивка була перехрещена направляючими і гаками для тросу при ПКА. Прив'язка за прив'язкою, направляючи за направляючою, я рухався до центру судна. Став на товсте кільце, воно проходило по жилому відсіку корабля. Добрих два фути товщиною. Не певно, що це таке, але певно важке». Коли мова йде про дизайн корабля, то маса грає вирішальну роль, отже кільце – це щось важливе. Поміркую про це при нагоді. Продовжив рух. Одна точка для прив'язування за іншою, поки нарешті не, не зупинився десь по центру. Силіндр підповз ближче. Я трохи посунувся, аби націлитися краще. Після нестерпно довгого очікування воно опинилося майже у межі досяжності. Я чекав. Немає куди поспішати. Якщо охоплю раніше, можу збити з курсу, і тоді воно летітиме в космос. Після такого шансів дістати його не було. Не хочу виглядати перед іншопланетниками бовдором. Тому що вони абсолютно точно за мною зараз спостерігають. Певно рахують мої кінцівки, беруть до уваги розміри, певно міркують, яку частину з'їсти першу чи щось таке. Я дозволив циліндрові наближатися все ближче і ближче. Він рухався повільніше, ніж миля за годину. На кулю не дуже схоже. Наблизився настільки, що можна оцінити розміри. Не дуже великий, взагалі-то, розмірами з формою схожий на банку з підкави. Темно-сірого кольору з випадковими вкрапленнями, трохи темнішого сірого там і тут, щось типу схоже на колір обшивки приблизку А. Колір інший, але племистість така сама. Можливо, справа у стилі. Випадкові вкраплення це фішка цього сезону, або що. Циліндр підплив до мого скафандру, і я його ухопив обома руками. Бага була менша, ніж я очікував. Можливо, він пустотілий. Це контейнер. Там є щось, що вони хотіли б мені показати. Взяв банку під пахву, а іншою давав раду тросам. Я поспішав до шлюзу. Це було нерозумно. Немає сенсу поспішати і таким чином наражати життя на небезпеку. Лише раз послизнись, і я в космосі. Але чекати було не сила. Повернувся всередину, пройшов шлюзування і заплив у стернову з капсулою в руці. Відкрив баклан, уже плануючи досліди, які я робитиму. В мене ж є ціла лабораторія для цього. Сморід я почув миттєво. Задихнувся і почав кашляти. Циліндр кепський». «Ні, не кепський, просто пахне погано. Ледь дихати можна». Хімічний запах видавався знайомим. «Що це? Котяча моча?» «Аміак! Це аміак!» «Добре!» – прохрипів я. «Добре! Думай!» Я інстинктивно хотів закритися в скафандрі, але це означало потрапити у закритий простір з великим вмісном аміаку. Краще дозволити вийти газу у більшому об'ємі корабля. Аміак не є токсичним, як мінімум, у малих кількостях. А той факт, що я все ще міг дихати, вказував на те, що кількості і справді були невеликими. Якби це було не так, то мої легені вже б отримали хімічні опіки, і я б утратив свідомість або помер би. Але по факту просто був поганий запах. Поганому запаху я можу дати раду. Я виліз зі скафандру, контейнер продовжував плавати у кабіні. Тепер шок пройшов, і до сморіду я звик. Це було не гірше, ніж розлити у маленькій кімнаті на спирт. Неприємно, але небезпеки не становить. Я ухопив циліндр, і він був гарячий, як капець. Я ойкнув і випустив його з рук. Подмухав на пальці і подивився, чи немає опіків. Не все так погано. Не настільки гарячий, як розпечена плита. Але гарячий. Хапати його голими руками було нерозважливо. недоліки логіки. Я вирішив, що через те, що отримав його раніше, то нормально узяти і зараз. Але раніше я був у товстих скафандрових рукавицях, які захищали мої пальці. «Ти поганий чужепланетний циліндр», – сказав я йому, – «тобі треба перепочити». Стягнув рукав так, щоб вийшло замотати долоню тканиною. Тепер вже захищеними пальцями виштовхнув циліндр до шлюзу і причинив люк. Нехай полежить. Нехай вистигне до кімнатної температури сам по собі. А поки холоне, не треба йому літати по моєму кораблю. Не думаю, що у шлюзі можна щось пошкодити високою температурою. Наскільки розпеченим він був? На долі секунди охопився за нього обома руками, як придурок. Швидкості моєї реакції стало, аби не опалити пальці, тож, можливо, там менше ста градусів за Цельсієм. Декілька разів я стиснув і розтиснув кулак. Більше не боліло, проте спогади про біль лишилися. Звідки ж там тепло взятися? бурмотів я. Циліндр був у космосі добрих сорок хвилин. За цей час він мав втратити тепло за рахунок випромінювання. Він має бути холодним, а не гарячим. Я десь за одну астрономічну одиницю від Тау, а Тау має половину світності Сонця. Тож не думаю, що Татла могло настільки нагріти циліндр. Вже точно не більше, ніж теплове випромінювання його охолодити. Тож він або має нагрівач всередині, або був значно розпеченим, коли його запускали. Певно, я скоро розберуся. Він не важкий, отже, скоріш за все, тоненький. Якщо всередині немає джерела тепла, то в повітрі він швидко охолоне. В гімнаті все ще смерділо аміаком. Фу! Поплив у лабораторію. З чого ж почати? Стільки всього я хочу зробити. Можливо, варто почати з ідентифікації матеріалу, з якого його зроблено. Щось безпечне для команди проблиску може бути для мене екстремально токсичним, і ніхто про це не здогадається. Може, треба перевірити його на радіацію? Підлетів до лабораторного столу і уповільнився рукою. Я все впевненіше почуваюся при нульовій гравітації. Здається, пригадую якусь документалку, в якій йшлося про те, що одні люди переносять її дуже погано, а інші призвичаються дуже швидко. Здається, я з тих, кому пощастило. Дарма я кидаюся словом «пощастило», бо це ж самовбивче завдання. Якось так. Лабораторія – це якась загадка. І такою ще лишиться певний час. Вона цілком очевидно розрахована на наявність гравітації. Там є столи, стільці, підставки для пробірок і так далі. Нічого з наявного обладнання ви не очікуєте побачити у середовищі з невагомістю. Немає липучок на стінах, комп'ютерних екранів на стінах. Немає ефективного використання простору. Все наголошує на тому, що там має бути підлога. Корабель може ідеально прискорюватися, і що добре довгий час. Він тримав півтора джі цілих чотири роки. Але ж вони не очікують від мене просто увімкнення двигунів і політ по колу, аби підтримувати гравітацію для лабораторії, геш? Я дивлюся на кожний зразок обладнання і намагаюся відпустити думки. Для такого рішення мають бути причини. І вони десь у мене в пам'яті. Штука в тому, щоб подумати про те, що я хочу згадати, але не сильно напружуватися. Щось схоже на засинання. Ти не зможеш цього зробити, якщо будеш концентруватися дуже сильно. Так багато топового обладнання... Я відпустив свідомість, коли поволі оглядав кожен апарат.